Waziri mkuu nchi Mheshimiwa Mizengo Kayanza Pita Pinda akijibu swali bungeni la Mheshimiwa Susan Jerome Limo linalohusiana na baadhi ya mazehebu ya dini nchini kujihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Swali hilo liliulizwa bungeni katika kipindi cha maswali papo kwa papo na kujibiwa na Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda. Nataka na Susan Limo. Kumikuwa tunasoma za Mbona unausika na madhara ya kulevya watu wapelekwa mahakamani kwa sababu hiyo? Watu wakamati kwa sababu hiyo? Kesi ziko nyingi tu ambazo tumapeleka watu mahakamani. Kwa hiyo kubwa hapa ni kuhakikisha tu kwamba vita hii hujui wala si Tanzania pekee yake. Ni, ni eneo ni tatizo linagusa nchi nyingi. Ninginevyo utaunda wapi? Ningine inatoka wapi? Kwa lazima mkiokuwa na nchi nyingine zaidi. Sisi tukazane raisi tukipigana kweli kweli kwa kile jambo aliendelee kukua mwaka hadi mwaka lakini umegusa kidogo juu ya madhehebu ya dini mimi nataka ni jamani tuseme ukweli alipo alipoisema lile wakati anapotoka bali kwa na, ana, kwenye shughuli ya ya dini akua anashitaki ana madhehebu ya dini yote kwamba ni, ni watu wanahusisha na, na madhara kulevya hata kidogo alitumia nafasi ile kwa sababu liko sehemu moja na wewe lilikuwa lipote sana kwenye gazeti na wote tunajua kidhibu kidogo sana ambacho kinijitokeza na mtu mmoja hivi mtu mswahili hivi kumbe mambo yake ni kutaka kufichama kwa kificho cha dini alikuwa anatoa angalizo ni caution tu lakini hakuwa hakuna atuze mazembe mengi ni mazuri au wafanye hizo biashara hata kidogo lakini alitaka tu ujue kwamba baadhi yao ni hata vikata vidogo vidogo na kwa kwamba mfusa fursa hiyo vibaya na stack message njama mimi na alitaka wagongo wa ya dini waikate na waishaingie serikali kuweza kusimamia jambo hili pamoja Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam mimi ni Charles Cheo huku na kule Morning Star Radio